פרק י"ז טוב פתח ריבה ושלווה וח מבית מלא זיווחי ריב. עבד משכיל ימשול בבן מביש, ובתוך אחים יחלוק נחלה. מצרף לכסף, וחור לזהב, ובוחן ליבות אדוני. מירה מקשיב על שפת אבן.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 מכסה פשע מבקש אהבה, ושונה ודבר מפריד אלוף. תיכת גערה ומיבין, מהכות כסיל מאה. אחמרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישולח בו. פגוש דוב שקול באיש, ואל כסיל באיוולתו. מישיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו.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 אוהב פשע, אוהב מצע, מגביח פתחו, מבקש שברו. עיקש לב, לא ימצא טוב, ונהפך בלשונו, ייפול ברעה. יולד כסיל לתוגה לו, ולא ישמח אבין אבל. לב שמח, ייטיב גאה, ורוח נחאה, תייבש גרם. שוחד מחק רשע ייקח.